sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu para pendengar radio Rojak rahimakumullah alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghantinya mencurahkan berbagai macam Melimpahan nikmat dan kerukunan yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wataalla dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataalla. Maashirul Muslimin, rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu Wataalla yang maha salah satu dari al-asmaul husna yaitu namanya Ash-Shafi, Maha Penyembuh, nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini, insyaAllah Allah banyak diantara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,kania mengawidu beberapa ahli, yamsahu diadah yuma, dan berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa, Allahumma Rabbinas Arhidilbas. Washfi anta syafi, la shifa aila shifa ka, shifa allah yugadiru sakma. Beliau berdoa, oh Tuhan, Ya Allah, Rabb Nas, Rabb seluruh manusia, Rabb semua makhluk yang ada di alam semesta, Azhi bilbaas hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi serta sembuhkanlah dia. Engkau adalah asyafi, maha penyembuh, maha penghilang penyakit. La shifa'a illa shifa'uka tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan darimu. Shifa'a Allah yugha dirusakoma dengan kesembuhan yang tidak menghubungkan penyakit yang lainnya, yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis suhih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam suhih. tanya yang dengan jelas sekali Nabi saw menyebutkan nama Allah dengan ucapannya Antas Syafi, engkau adalah Maha Penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari dalam Lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Sadid ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu ala arqika biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apakah kamu mau aku meruqiahmu <coughs> membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka muridnya ini Sa'din yang mulia yang bernama Sa'id ini mengatakan bala iya aku mau maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu Allahumma rabban nas mudhhibil ba's Iyfi' anta syafi' la syafi' illa anta syifa'an la yugadiru saqamak. Ya Allah, Rab, apa ini seluruh manusia, hilangkanlah penyakit, dan sembuhkanlah. Engkau adalah maha penyembuh, as syafi' tidak ada penyembuh kecuali engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. <tuh> ini, Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung Asy-Syafi yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena pengertian Maha Penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang di yang ada pada anggota badan manusia. Dan lebih daripada itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka inilah sebabnya mengapa saya katakan tadi bahwa mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini sangat-sangat dibutuhkan. Untuk kita bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya ini. <tuh> Kemudian dengan keumuman rububia Allah subhanahu wa ta'ala agar meminta Disembuhkan berbagai macam penyakit kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sangat butuh untuk kita mengenal kandungan nama Allah yang maha indah ini. Ya secara bahasa ringkas saja bahwa kita ketahui al-shifa itu secara bahasa artinya al-bur'u minal marad. Ya. Al-bur'u minal marad, kesembuhan dari penyakit. <coughs> Maka secara bahasa Insyaallah tidak ada masalah tentang nama ini, tidak ada yang yang apa ini yang sulit untuk difahami. Adapun secara syari nama Allah Subhanahu Wa Taala as shafi yang maha penyembuh, kalau dijabarkan artinya adalah Al-Ladhi minhu shifa'u shifa'u sudurin shubhi wa shukuk walhasadi walhikd wa ghairi dalika min amrati al kulubi. وَشِفَاءُ الْأَبْدَانِ مِنَ الْأَسْكَوْمِ وَالْأَفَحْرِ وَلَا سَلِرُهُ عَلَى ذَلِكَ ظَيْرُهُ فَلَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُهُ وَلَا شَافِئِ إِلَّهُ Makna nama Allah subhanahu wa ta'ala as-syafi yang maha penyembuh adalah zat yang ditangannya lah segala penyembuhan menyembuhkan Penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia yang berupa syubhat kerancuan dalam memahami agama. Kekeliruan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Asyuku, keraguan-raguan dalam iman. Ragu-ragu dalam meyakini kebesaran Allah SWT. Wa Walhasad, penyakit hasad. dengki, Kemudian al-hikr, penyakit uh, iri wa selain ذلك dan penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sekaligus juga syifaul abdan yang di tangannya lah penyembuhan terhadap penyakit dan kelemahan yang ada pada badan manusia, kerusakan yang ada pada badan manusia, maka tidak ada yang mampu untuk melakukan ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syifa illa syifa, u. tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan darinya. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini kita tahu semua dinyatakan dengan tegas oleh Imam atau apa ini Nabi yang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firmannya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika menukil uh, ucapannya Nabi yang mulia ini dalam surat Ash-Shu'ara ayat 180 Wa Iza Marif Tufahwa Yashfin maka ketika aku sakit dialah yang akan dialah yang akan menyembuhkan Artinya, huwa wahdahul mutafaridu bi shifa la sharikalahu dialah semata-mata yang mampu untuk menyembuhkan manusia dan tidak ada sekutu baginya. Kita ingat ucapan dalam hadis tadi, dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taalaanu tadi, bahwa Nabi saw. Membaca dalam doanya, la shafiillah anta tidak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah. Nah, ini merupakan pelajaran berharga bagi orang beriman. Untuk dia menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu SWT. Dan untuk menguji sejauh mana kualitas imannya selama ini. Kebanyakan dari kita. Kalau kita mengalami sakit. Sakit pada anggota badan kita. Yang langsung terpikir pertama kali adalah. Saya harus beli obat apa? Saya harus segera ke dokter bertanya tentang pengobatan. Subhanallah. Mungkin kita tidak katakan orang seperti ini, kita katakan rusak imannya tidak. Tapi jelas imannya kurang. Kenapa dia lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat materi? Lebih percaya kepada dokter? Sementara zat yang maha penyembuh bisa langsung di, di, dia berdoa kepadanya saat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang dekat yang mengatakan dalam Al-Qur'an wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'a qala hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia menyeru dan memohon kepadaku Ini yang jangan lupakan Haruh hawa nafsu yang mendominasi kita Sehingga kita lebih percaya Kepada hal-hal yang tampak Yang bersifat materi Sehingga lalai Dari menjadikan Sandaran yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana keadaan kita akan diperbaiki Kalau demikian keadaannya Kita seolah-olah secara tidak langsung menomorduakan Allah Mending kalau cuma nomor dua, nomor tiga Nomor atau nomor yang seterusnya Ketika kita mengalami hal masalah dalam kehidupan yang pertama kali kita ingat bagaimana minta konsultasi sama ini konsultasi sama dokter ini atau yang lainnya kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang di tangannya segala kebaikan yang menguasai alam semesta beserta isinya mampu untuk kita memintanya pada saat itu dan dia mampu untuk menyembuhkan segala sesuatu yang kita alami tidak ada suatu, seorang dokter pun bagaimana ahlinya mampu untuk menyembuhkan penyakit kita kalau bukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang, yang perlu kita ingat. Bahawa sifat orang yang bertakwa, dia selalu mengutamakan untuk bersandar kepada Allah, mengeluh kepada Allah terlebih dahulu. Sebelum meminta pertolongan kepada manusia, itu pun dengan meyakini bahawa itu merupakan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan, yang menentukan segala sesuatu. Lihatlah usukan, Nabi yang mulia yang Allah subhanahu wa taala nukil dalam dalam Al Quran, Ayub alaihi salatul wassalam yang mengatakan Innama Ashku basri wahusni ilallah Sesungguhnya aku mengadukan, mengeluhkan kesedihanku, mengeluhkan rasa sakitku, penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa taala semata mata. Jadi ini justru yang namanya keimanan yang sebenarnya menjadikan seorang mukmin lebih percaya bersandar kepada Allah sebelum kembali kepada yang lainnya. Jangan disalahfahami. Bukan dimaksudkan di sini kita tidak boleh melakukan sebab tidak. Sebab itu dituntut bahkan tidak sempurna tawakal kalau dia tidak melakukan sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi jangan terlalu ekstrim dalam melakukan sebab. Sampai kita menjadikan sebab itu sebagai sandaran utama. Sampai kita menjadikan Setiap ditimpa sesuatu kita mencari makhluk untuk yang menyelesaikan masalah tersebut atau menyembuhkan penyakit kita misalnya kita lupa bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menyembuhkan, <coughs> maha menyembuhkan, dialah yang <coughs> apa ini mengatur alam semesta beserta istri beserta isinya. Mengapa nabi saw dalam hadis di atas mengatakan Taufur Robban Nas, ya Allah Rabbnya segenap manusia bertawas dengan rububiyyah Allah. Karena Dia yang mengatur alam semesta, menakdirkan segala sesuatu di alam semesta, Dialah yang berbuat dan menentukan segala sesuatu di alam semesta, di tangannya lah segala kebaikan, segala kesembuhan, segala kesem kemuliaan, dan Dialah yang mampu untuk menimpakan keburukan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesembuhan kepada Allah dengan bertawasul dengan namanya Arab Ar yang berarti memiliki rububiyah, mengatur, menciptakan dan menyelenggarakan semua urusan di di alam semesta ini. Ini yang diinginkan. Adapun melakukan sebab, maka itu diperbolehkan bahkan dianjur dalam agama seperti mencari obat untuk penyembuhan, tapi dengan tidak bersandar kepada sebab tersebut, tapi bersandar semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sebab yang diperbolehkan dalam syariat, mencari obat atau datang konsultasi ke dokter. Dengan serap, tetap menyandarkan uh, Keyakinan dan doa kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Inilah Apa ini penjelasan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya katakan tadi Mengimani nama ini Kita butuhkan dalam kehidupan Kalau penyakit badan kita maksud yang akan Kita dapatkan adalah Mungkin meninggal dunia kalau tidak disembuhkan Tapi Allah kalau penyakit hati kita. Yang kita ketahui hati manusia itu penentu kebaikan dalam diri manusia seperti sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih, "Idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu", kata Nabi sallallahu Kalau hati itu baik, maka baiklah semua anggota badan, kalau buruk maka buruk semua anggota badan. Karena mengetahui demikian pentingnya kedudukan hati dalam Uh, tubuh manusia yang melakukan kebaikan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan, dan keburukan pada diri manusia maka syilpon selalu menyerang hati dengan menggunakan senjata hawa nafsu hmm. yeah. sehingga semua penyakit hati itu bersumber dari hawa nafsu nah sekarang yang jadi masalah hati tidak nampak tidak kelihatan tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha mengendalikan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa la mu'anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang membatasi manusia, menghalangi manusia dari hatinya. Tidak ada yang bisa menguasai hatinya. Penyakit-penyakit hati yang menghalangi keimanan karena pengaruh dari hawa nafsu. Yang saya sudah tahu sekali-kali dalam kajian kita bahawa nafsu itu sepakat para ulama mengatakan dialah penghalang utama untuk menjadikan manusia dekat kepada Allah Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Ajma'al arifuna ala ihtilafi sulukihim watabayuni <coughs> turukihim ala annan nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal usuli ilal Rabbi tabaraka wa ta'ala telah bersepakat orang-orang yang mengenal agama, dengan perbedaan, meskipun jalan mereka berbeda-beda dan cara mereka berbeda-beda, mereka sepakat mengatakan bahwasanya nafsu manusia itulah penghalang utama, yang menghalangi manusia untuk mencapai Allah SWT. Jadi nafsu yang merupakan sumber sakit hati, ini penghalang utama. Kalau kita tidak apa ini punya cara dengan taufik dari Allah untuk membersihkan jiwa ini maka tidak akan selamanya tidak akan bisa kita ikhlas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi masalah karena terkadang hati tidak bisa e, kita ketahui dan kita lihat untuk kita obati sebelum menakutkan badan. Oleh karena itu sangat kita butuhkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan upaya untuk tazkiyatun nufus mensucikan jiwa dengan banyak berdoa Bersandar kepadanya bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan namanya ini Asyafi Dan nama-nama Allah yang lainnya yang uh, Diharapkan bisa Memperbaiki keadaan kita Untuk menyembuhkan penyakit hati kita <tuh> Oleh karena itulah ini Sangat kita dianjurkan bagi kita Karena hati kita ini sangat penting Untuk kita perbaiki Dan sekali lagi tidak ada yang bisa Memperbaiki hati manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat seseorang hamba tidak akan bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala kalau cuma dengan amalan anggota badannya sementara hatinya rusak. Imam Ibn Fayyem rahimahullah taala pernah mengatakan, wa'a'kana al'abda inma yaqta'u manazila sairi ila Allah bi talbihi wa himmatihi la bi badanihi wa taqwa fil haqiqati taqwa alqulub la taqwa jawarih. Ta'wilah bahwasanya seorang hamba hanyalah bisa sama nungguh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah dengan hatinya dan tekad dalam dirinya bukan cuma sesaat dengan amalan atau badannya dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat dalam hati bukan yang hanya terdapat anggota badan manusia maka subhanallah nama subhanahu wa taala yang mulia ini mengajarkan kepada kita atau apa ini memberikan faedah kepada kita untuk kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian jiwa kita disucikan dari penyakit-penyakit yang merusaknya, kemudian kita laksanakan sebab-sebab yang Allah syariatkan dalam agamanya, yaitu dengan mengisi hati dengan keimanan, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tawheed, kemudian mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicontohkan dengan sempurna oleh oleh nabiNya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita kembali. Jadi inilah makna Ashafi, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha penyembuh. Saya sudah katakan tadi meminta kesembuhan kepada Allah, menyandarkan diri dalam mengharapkan kesembuhan seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La Ashafiillah anta, tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Tidak berarti ini bertentangan dengan kawakkal. Apa tidak ber, berarti ini? Bertentangan dengan melakukan usaha? Sebab? Saya berobat. Mencari obat yang bermanfaat. Mencari dokter yang benar-benar uh, pandai atau pintar dalam mengobati manusia dengan pengalamannya. Dan dengan uh, pembuktian dari orang-orang yang sudah pernah mencobanya. Ini tidak bertentangan. <tuh> yang dari masalah nanti menyandarkannya secara berlebihan kepada dokter tersebut. <tuh> Kita diperintahkan melakukan sebab bahkan menurut pendapat yang kuat dari mayoritas ulama berobat itu menggunakan pengobatan mencari obat yang dihalalkan dalam agama itu hukumnya adalah dianjurkan <tuh> berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya <tuh> hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanu dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda: Lihat da indawaun faida usi bada uda <coughs> faida usi badawaun idaa bari abidinillahi al-zawajil. Setiap penyakit ada obatnya, maka jika obat itu menepati penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما أنزل الله من داعٍ إلا أنزل Tidaklah Allah subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah subhanahu wa taala menurunkan penyembuh atau obat obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ini hadis Sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak bertentangan, karena Allah sendiri yang memerintahkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menganjurkannya. Dalam hadis-hadis uh, yang Sahih untuk untuk berobat. Oleh karena itu sama sekali tidak berarti penyandaran diri atau tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu uh, ah, melarang kita untuk melakukan sebabnya dihalalkan dalam agama. Cuma yang jadi masalah menyandarkan hati kita. Sebagai mana sedang kita tahu hakikat tawakal. Seperti diterangkan oleh para ulama. Ibnu Rajab menerangkan dalam kitabnya Jamiul Ulumi Wal Hikam. Itu hakikat tawakkul itu simpel ku istimadil qalbi ala Allah azza wajalla fi istijlabil manafi wa daf'il madari min umuriddunya wal akhirati hakikat tawakkal hakikat tawakkal yang hakikat atau hakikat tawakkal adalah apa ini penyandaran hati yang sebenarnya yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam meraih berbagai kemaslahatan, ini yani kebaikan dan menghindari semua keburukan Baik dalam urusan dunia dan akhirat secara keseluruhan Jadi, tawakal itu Kita melakukan sebab dengan anggota badan Tapi hati kita bersandar kepada Allah Meyakini dari hati kita dengan sebenarnya bahawa Tidak ada yang dapat memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata <tuh> Inilah seperti ucapannya Nabi Ibrahim dalam ayat yang kita baca tadi فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Kalau aku sakit, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Maka oleh karena itu di sini perlu diperhatikan. Ada orang yang ekstrim dalam memahami tawakal, sehingga dia mengatakan tidak perlu kita melakukan sebab sama sekali. Ini keliru. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akibat dengan sebab yang dilakukan manusia. Cuma kemudian nanti yang menentukan di tangan Allah yang menentukan segala sesuatu nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah jadikan sebab itu mencapai atau mewujudkan akibat, maka terjadi, kalau tidak maka tidak, tidak terjadi. Banyak orang yang sudah berusaha tapi tetap gagal. Banyak orang yang sudah berusaha apa ini mencari penyembuhan atau obat tapi tidak disembuhkan karena Allah yang menentukan semuanya. Sebagaimana ada orang lain yang berusaha kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi berhasil usahanya. Oleh karena itu, ini perlu diperhatikan Para ulama menjelaskan, sehingga seseorang itu melakukan sebab, agar tidak merusak tawakal dalam hatinya, hendaknya dia memperhatikan tiga hal penting. Memperhatikan tiga hal penting. Yang pertama, Allah yaj'ala minha sababan, illa ma sabata annahu sababun syara'an wa qadran. Tidak boleh dia, menjadikan sesuatu sebagai sebab, menganggap sesuatu sebagai sebab kecuali yang ditetapkan dalam agama ditetapkan bahwa itu adalah sebab dalam agama maupun secara qadran, secara kauniyah, secara ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan dalam agama, maka boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, secara kenyataan Berdasarkan pembuktian percobaan yang yang bisa diterima dengan uh, apa ini nalar manusia maka ini merupakan sebab maka itu, itu pun kita tetapkan sebagai sebab. Tetapkan sebagai sebab. Misalnya dokter yang yang menemukan obat tertentu bisa dibuktikan bahwa ternyata apa ini obat ini memang mengandung zat yang bisa mematikan penyakit tertentu maka ini diterima. Kemudian yang lainnya dengan rukyah kita mengobati orang yang kesurupan jin atau orang yang kena sihir ini diperbolehkan dalam syariat. Dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW. Maka ini diperbolehkan. Adapun hal-hal yang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, dengan cara-cara yang bid'ah atau apalagi yang syirik meminta pertolongan kepada jin atau menyembahkan, apa, mempersembahkan sembahan tertentu kepada jin atau yang lainnya, maka ini perbuatan syirik yang dilarang dalam agama karena terdapat padanya berbagai keseru, kerusakan. Meskipun ini misalnya mendatangkan kesembuhan untuk sebagian orang, maka ini kita katakan bukan termasuk sebab karena bertentangan dengan syariat, adapun kesembuhan yang terjadi itu cuma kebetulan saja. Cuma kebetulan saja sebagai ujian bagi manusia yang hakikatnya itu adalah merupakan tipu daya syaitan yang harusnya kita kita berusaha menjauhinya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua. Allah ya sami al abdu alaiha balia ta'middu ala musabbibiha wa muqaddiriha ma'a bil mashru'i minha wa hirsihi an tidak boleh hamba itu bersandar kepada sebab meskipun sebab ini diperbolehkan tidak berarti nya itu bersandar kepada sebab tersebut menjadikan semua harapannya bergantung kepada itu. sehingga kalau dia sakit yang pertama kali dicari adanya adalah obat dokter spesialis Lupa dia kepada zat yang maha menyembuhkan dan menentukan segala sesuatu. Ini keliru. Jadi, tidak boleh bersandar kepada sebab. Tapi hendaknya hamba bersandar kepada yang menciptakan sebab. Dan yang menakdirkannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tetap dia melakukan sebab yang disyariatkan. Dan bersemangat mencari sebab-sebab yang bermanfaat untuk kesembuhan dirinya. Asalis As yang ketiga. Faktor yang ketiga ay ya la ma anna al asbaba mahma qawiyat, fa innaha murtabitatun bi qada'i llahi la khuruja laha anhu wallahu ta'ala yatasarrafu fiha fa yaja'u in syaa'a abqa musabbabiyatahha wa in syaa'a thayyaraha kaifa sya seorang hamba miskini bahawa sebab-sebab itu meskipun besar dan kuat Terpercaya, oh ini sebabnya bagus, obatnya benar-benar paten dan mujarab, Diterbukti di mana-mana. Kita harus yakin. Bagaimanapun kuatnya sebab tersebut, semuanya terikat dengan ketentuan dan takdir Allah. Tidak akan bisa lepas dari ketentuan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha berbuat. Maha menentukan segala sesuatu dalam sebab tersebut. Kalau Allah jadikan... Sebab ini bersih, bisa menjadikan menjadi sebab penyembuhan maka itu akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya, dihilangkan uh, ampuhan sebab tersebut maka Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk melakukannya. Tujuannya untuk apa? Agar hamba tidak bersandar kepada sebab tersebut dan agar hamba memahami sempurna ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwasanya segala kebaikan dan keburukan ada di tangannya. Atasaruful At mutlaq. Semua ketentuan yang berlaku di alam semesta ini adalah berdasarkan kehendaknya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi. Antasyaafilah shifa illa shifauka. Engkau adalah yang Maha penyembuh dan tidak ada penyembuh yang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kecuali kesembuhan darimu, ya Allah. Maka ini subhanallah benar-benar mengajarkan kepada orang yang beriman, untuk bersandar sebenarnya kepada zat yang di tangannya lah segala kekuasaan, segala kebaikan, dan segala kemaslahatan bagi manusia. Maka ini, e, hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan, sebab, kemudian, di sini juga kita perhatikan, ketika Rasulullah s.a.w. menyampaikan hadis yang adik ini, Beliau mengisyaratkan satu tidak penting melakukan penyembuhan yang benar yang disyariatkan dalam agama hatinya bersandar kepada Allah barulah melakukan sebab apa itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan shifa adalah yoga di dengan keserakahan yang tidak mewariskan atau meninggalkan Penyakit atau keburukan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita apa bahawa penyembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar penyembuhan yang sebenarnya. Kalau kita melakukan pengobatan yang sesuai dengan syari', benar-benar kita akan selamat jiwa dan raga kita di dunia dan akhirat kita. Tidak akan menimbulkan penyakit yang lain, tidak akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Eh, kalau kita melakukan penyembuhan-penyembuhan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Maka itu akan nah, menjadikan berbagai masalah. Bisa jadi justru penyakit badannya hilang. Yang itu padahal merupakan tipu daya syaitan. Digantikan dengan penyakit yang lebih parah. Dengan dia bersandar kepada makhluk. Apalagi bersandar kepada perbuatan syirik. Hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Berapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi rusak hatinya. Dengan perbuatan syirik Ketika ada seorang dukun atau syaitan. Berbentuk manusia yang menyembuhkan penyakitnya katanya dengan tipu dayanya, padahal dilakukan dengan cara-cara yang syirik, yang tidak sesuai dengan syariat subhanahu wa ta'ala, maka betapa banyak orang yang kemudian bersandar dengan pengobatan ini, bersandar dengan orang tersebut, menjadikan hatinya berbuat syirik dengan menyandarkan diri kepada makhluk, menjadikan, Bahawasanya makhluk itulah yang memiliki sebab untuk memberikan kebaikan atau keburukan bagi dirinya. Ini jelas merupakan penyakit yang sangat parah. Na'udzubillahimazrah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, <tuh> yang meyakini keindahan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dia mengambil pelajaran dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memurnikan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan Menyempurnakan penjagaannya bagi orang-orang yang selalu berserah diri kepadanya. Kita tahu semua makna daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surat At-Talaq ayat yang ketiga, Wa maiyatawakalillahi fahuhasbu. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya, yaitu mencukupi dalam semua urusan urusan dunia dan agamanya. Kita ingat juga doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketika kita keluar dalam hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata billah Dengan nama Allah aku bersandar berserik kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Siapa yang membaca zikir ini dengan hatinya meyakini kandungan bersandar kepada Allah disebutkan jaminannya dalam hadis ini apa? Allah sallallahu alaihi wasallam ketika hamba mengucapkan zikir ini maka malaikat mengatakan Wakadakufita, Wakadakhudita, Wakuf tak wamukit. Sungguh kamu telah diberikan hidayah urusan ajaran duniamu dan kamu sungguh telah dijaga, dijaga dari semua dari semua keburukan. Masha Allah dengan bertawakal bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, mendapatkan penjagaan dan kecukupan dari Allah Subhanahu Wataala dalam dalam semua urusan kita. Maka inilah faedah dan manfaat keimanan. Selalu bersandar di, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah manfaatnya kita mengenal Keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan kesempurnaan sifat-sifatnya Yang yang dengan itu kita Bersandar kepada segala sesuatunya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ternyata segala sesuatu itu Ada di tangannya Semua kekuasaan, penyembuhan, kebaikan Dan kemaslahatan bagi manusia Ada di tangannya Oleh karena itu kita hanya semata-mata Bersandar kepadanya dan inilah Manfaatnya kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya demikianlah penjelasan ringkas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala asyafi yang maha penyembuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari kajian ringkas ini. Dan sekali lagi minta maaf atas segala kekurangannya, saya cukupkan. Alaihi Wasallam. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahum bin salla yawmil kiyamah Wa akhiru dakwana anil rabbil alamin Nah Ustaz terima kasih banyak atas materi yang telah sampaikan di pagi hari ini Ustaz Jazakullahu khairan Dan selanjutnya kami ajak semua para pendengar Untuk memperdalam materi pembahasan di pagi hari ini Tentang nama Allah SWT Yang telah disampaikan oleh Ustaz Dan bagi anda yang ingin bertanya Anda bisa bertanya melalui menelepon kami untuk bertanya secara langsung di 0218236543 dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik para pendengar kita akan ikuti kelanjutan sesi ya, acara kita di pagi hari ini. Nah, Ustaz, kita akan jeda dulu, Ustaz. Ya. Nah. Kita akan jeda dulu Setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya dan berselajab dengan beliau Untuk memperdalam materi Al-Qur'an Wa bilhanqi'an 7-5-6 kilohut Lidzakirina wadzakirat Ida'atul Quranil Karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua Telah kita simak bersama Pembahasan dan uraian yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Tasrim M.A. Filallahu Wa ta Ta'ala Dan selanjutnya kami ajak anda semua Untuk bersahab dengan beliau Tapi sebelumnya kami sapa dan kami Uh, sambut uh, para pendengar yang mendengarkan radio ini Melalui relay, Baik melalui radi radio As Sunnah di Cirebon Ataupun dan juga radio-radio lainnya Di antara radio Nurul Sunnah di 107,7 FM Tembalang, Semarang Baik para pendengar semua Kami akan angkat pertanyaan pertama Enam Ustaz yang pertama kami angkat dia pesan singkat dulu Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz, bolehkah kita mengucapkan Allahumma huwa shifai, apakah menghususkannya menjadi doa ketika berbekam, ini diperbolehkan Ustaz? Bagaimana, apakah? Apakah menghususkannya menjadi doa ketika hendak berbekam, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Pertama, dari segi lahfat itu, keliru. Allahumma huwa shifa, shifai, ya keliru secara bahasa, ya hmm. keliru. Jadi, kalau mau menyebutkan itu bilang Allahumma antas antas syafi. Antas syafi. Ya Allah engkau adalah as syafi. Kalau seandainya huwa itu maksudnya bekam ya disebut hijama. <tuh> Tapi e, secara bahasa yang jelas tadi tidak benar secara bahasa Allahumma huwa syifa, yani, ya Allah dia adalah penyembuh ya aneh secara bahasa gitu ya. Untuk kalau dikatakan doa tidak tepat <tuh> maka uh, secara bahasa sudah keliru Kemudian menghususkannya lebih parah lagi Karena tidak ada dalilnya dari Nabi S.A.W Tidak perlu berdoa seperti itu Kalau kita ingin berdoa secara umum ya silakan kita soal kepada Allah Karena hijamah termasuk uh, Yang disebutkan dari Nabi S.A.W Bahwa dia itu bisa, bisa menyembuhkan Dan hukumnya secara asal Bagus uh, dilakukan Jika sesuai dengan penyakit maka akan sembuh Jika tidak sesuai juga tidak tidak sesuai dengan uh, uh, keumuman tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, jadi mengususkan tiga-tiga tertentu pada satu amalan tertentu. Kalau tidak ada dalilnya maka itu nanti termasuk termasuk perbuatan bid'ah. Ah. Naudzubillahimin shalih. Jadi kalau mengususkan seperti itu, kalau kita ingin berdoa secara umum, maka berdoalah secara umum. Maka jangan kita mengususkan uh, doa tertentu yang tidak bersumber dari Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada amalan-amalan tertentu. Ya nam Ustaz. Insyaallah, karena saja jawaban yang antum berikan Berikutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz manakah yang lebih afdol ketika hendak meminum obat? Apakah cukup dengan mengucapkan bismillah atau dengan doa yang bertujuan memohon kesembuhan sebagaimana yang telah antum sebutkan? silakan Ketika minum obat tertentu, cukup dengan kita baca bismillah. Kemudian dalam hati kita meyakini meyakini tentang uh... Apa ini bertandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dia maha penyembuh dan kita meyakini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Dia dalam hati kita. Adapun sebagian dari para ulama membolehkan seandainya minuman kita rukyah dengan rukyah yang disyariatkan, baca Al Fatihah kemudian baca zikir yang tadi rukyah yang tadi Allahumma robban nas itu diperbolehkan dibaca di di, di minuman kita kemudian kita minum minuman tersebut tidak ada masalah ini diperbolehkan oleh oleh sebahagian dari pakar dari Syeikh bin Pak dan yang lainnya enam enam terima kasih banyak Ustaz dan dari pertanyaan bersingkat kembali Ustaz bolehkah membacakan agar orang diharapkan sembuh dengan surat al Ambiyah ayat 83 sebagaimana saya mendengar bahwa doa ini untuk orang yang sakit Ustaz silakan Ustadz uh, surat al Ambiyah ayat 83 apa ya uh, ini saat bunyinya ani Masa ni wa anta arhamur rahimin. Ya, ya, ya. Ucapannya apa ini? Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Namsan. Ya. Mengkhususkan, yang jelas ya. Kalau itu mengkhususkan, itu tidak diperbolehkan ya, karena Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara keseluruhan merupakan penyembuh dalam kalumun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami turunkan pada Al-Quran itu sesuatu berupa penyembuh. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi secara keseluruhan Al-Quran itu merupakan kesembuhan. Kalau kita khususkan, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita memilih misalnya ayat-ayat di situ, apa ini, berhubungan dengan dengan penyakit tertentu dalam diri kita. Mungkin penyakit hati, kita baca ayat-ayat yang berisi tentang, kita punya penyakit cinta kepada dunia yang berlebihan. Kita baca ayat-ayat yang di situ mencela dunia, kita renungkan hatinya, kita masukkan dalam hati kita, maka ini tidak mengapa. Tapi secara keseluruhan Al-Quran itu merupakan penyembuh penyakit manusia. Nah, kalau kita ingin khususkan apa ini ambil dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti misalnya surat al fatihah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wama yudrika anharukiyah. Bagaimana kita mengetahui bahawa dia ini termasuk ayat rukyah? Jadi surat al fatihah Kemudian kalau perlindungan dari sihir atau jin atau yang lainnya baca muawidatein apa ini Al-Falak sama anas termasuk juga Al-Ikhlas. Ayat kursi, karena dia disebutkan surat yang paling agung dalam Al-Quran Jadi yang kita pilih adalah yang demikian Adapun seperti yang tadi Kalau kita ingin <tuh> uh, ucapkan sebagai doa kita Sebagai doa, karena ini doanya Nabi Maka kita ucapkan doa tersebut Kita ucapkan dalam doa kita Tapi kalau dikursikan sampai diakini punya hajat tertentu ini yang jadi masalah. Tapi kalau sebagai doa kita kita ucapkan dalam doa kita untuk minta kesembuhan, maka jelas ini bagus karena ini doanya Nabi, Nabi Alaihi yang disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan doa ini adalah termasuk doa-doa yang benar ya. Ya. 61, makasih banyak Ustaz. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz sebelum kita angkat dari pendengar kita. Ustaz, bolehkah seseorang yang di mana penyakitnya tak kunjung sembuh Memohon kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari hamba Allah di Lampung Dan juga pertanyaan yang senada Ustaz. Apabila dia diberikan penyakit yang tidak sembuh Lalu timbul rasa sulun kepada Allah Bagaimana kau menghilangkan hal ini Ustaz? Silakan Ustaz ya, Pertama Penyakit yang tidak sembuh Ini seharusnya Tidak menimbulkan Keburu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Justru harusnya kita bersyukur dan bersangka baik Kepadanya kita tahu semua yang namanya musibah, apalagi penyakit, merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang mukmin dan ditinggikan derajatnya selama dia menghadapinya dengan sabar dan sangka baik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Mamin musibatintusibul muslima ilaka farallahu bihaanhu hatta syukatin yushakka". Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang menutupnya. Maka justru harusnya kita hadapi dengan sangka baik. Belum tentu dengan disembuhkan penyakit kita, kita menjadi semakin baik. Mungkin setelah disembuhkan penyakit kita, kita akan lupa diri atau kita akan melakukan kegiatan yang akan menjerumuskan kita. Sementara dengan penyakit kita, mungkin bisa terbaring sambil kita banyak beribadah, berzikir kepada Allah. Banyak apa ini, mensyukuri ni'matnya. Banyak kemudian melakukan ibadah-ibadah yang tidak mampu kita lakukan waktu kita dalam keadaan, dalam keadaan sehat. Maka... Berapa ini bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan sudah kita ketahui ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman seperti yang disebutkan dalam hadis yang Sahih. Kemudian mengangan-angankan kematian. Nah penyakit yang berkepanjangan ini hukum asalnya dilarang dan diharamkan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, لا يَتَمَانَ نَيَانَ حَدُّ المَوْتَ الِزُّرِي النَّجَالَةِ. Janganlah salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian karena adanya penderitaan penyakit parah yang menimpanya. Puasanya tidak boleh. Fa in kana mutanam mutamanni, kalau memang harus dia berangan-angan kematian, falyaful maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li, ma hayatu khairan li wa tawaffani kanatil wafatu khairan li. Ya hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Maka hukum asalnya tidak boleh menganggar kematian. Karena Allah subhanahu wa Taala Dialah yang uh, maha mengetahui asal yang terbaik bagi hambanya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, hidupnya orang yang mu'mih itu bermanfaat dia. Hidupnya bermanfaat. Kalau dia meninggal dunia akan terputus amalannya. Maka manfaat ini anak-anaknya hadat yang kita pikirkan dengan Allah menentukan hidup bagi kita maka ini uh, menunjukkan kepada kita bahwa itu lebih baik kecuali dalam kondisi terpaksa kalau dia apa ini hidup di zaman fitnah yang dia khawatir agamanya rusak akidahnya akan menyimpang baru dia ber, boleh berdoa kepada Allah dengan doa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yaitu Allahumma ahyini ma'ana til hayat khairan li wa tawaffani idza kana wafatu khairan li ya Allah hidupkanlah aku Selama hidup itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika meninggal itu atau mati itu lebih baik, lebih baik bagiku. Namun, nah, nah, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Tentang jawabannya yang telah diberikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pendengar kita yang pertama, Ustaz, dengan Pak Abdurrahman di Tambun. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Uh, saya menanyakan uh, bagaimana, uh, apa namanya? Uh, kaitannya tentang kesembuhan atau sakit, ada uh, yang dari kehendak Allah tersebut uh, dengan ikhtiar kita uh, terhadap menjaga kesehatan atau menjaga uh, perusahaan sembuh seperti menjaga pola apa pola makan, pola istirahat atau uh, menjaga uh, pola pikir yang uh, kita atur itu, uh, ataupun uh, apakah uh, kehendak Allah berkaitan juga dengan uh, apa namanya? Ketika kita, pola hidup kita tidak teratur, akhirnya kita jadi sakit atau disembuhkan oleh Allah. kita ada pak. Iya, Terima kasih, Bapak. Silakan, Ustaz. Ya, pertama, yang kita yakini, kehendak Allah itu berlaku pada segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Apapun itu keburukan atau kebaikan. Bagaimana yang dianggap buruk oleh manusia atau yang dianggap baik oleh kita. Ada pun masalah hubungannya dengan penjagaan kesehatan, pengaturan pola makan, dan yang lainnya menurut uh, saran dokter yang, yang ahli misalnya, maka ini tidak mengapa. Sudah kita katakan sebab yang diperbolehkan, itu tidak mengapa dilakukan, bahkan dianjurkan. Karena itu merupakan sebab. Orang yang makan berlebihan pun juga dilarang dalam agama, makan tidak teratur juga dilarang agama. Apa ini hal-hal yang memodorotkan bagi manusia, mencelakakan juga dilarang. Cuma yang jadi masalah nanti bersandarnya. Bersandarnya hati kita. Bukan sepenuhnya kepada sebab tersebut. Betapa banyak orang yang dia berusaha menjaga pola makannya. Bahkan dia sendiri dokter. Tapi kena penyakit. Kena penyakit yang parah yang dia sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Karena semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan manusia. Jadi maksudnya penyandaran hati kita. Yang kita perbaiki supaya tidak bersandar berlebihan kepada sebab tersebut. Sampai merupakan penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang misalnya... Ketika dia melanggar satu nasihat dokter tentang masalah kesehatan gua Dia bingung, dia ketakutan sekali Padahal dia melanggarnya tidak sengaja misalnya Bukan karena kesengajaan Ketakutan sekali Tapi ketika dia melanggar satu syariat Allah SWT yang mengotori hatinya Dia tidak tidak berdoa kepada Allah SWT Dia merasa dia sedih saja Tidak ada pengaruhnya sama sekali Nah ini kan parah Berarti kepercayaannya terhadap dokter lebih tinggi daripada penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi, ini yang jadi masalah. Ada orang yang dalam menjaga kesehatannya misalnya eh, ketika bangun tidur dia sudah siapkan air putih, langsung diminumnya air putih tersebut, eh, ini tidak ada masalah selama dia baca bismillah atau yang lainnya. Tapi ada orang yang lebih memperhatikan hal ini misalnya daripada membaca doa setelah bangun tidur. Bangun tidur dia tak fikir baca doa dulu setelah bangun tidur, alhamdulillah, ladi ahya anak ba ada amalan dan seterusnya. Tapi yang dipikir langsung minum dulu Allah. Selepas dia bersyukur baik itu dia lupa atau tidak masalah berfikir setelah tidur maka tidak diperdulikannya. Maka ini jelas agak anehan kenapa lebih dia bersandar kepada apa ini anjuran manusia bersandar kepada nasihat manusia melebihi daripada bersandarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di tangannya lah segala segala sesuatu yang yang ada di alam semesta ini. Nah. Enggak, set. Baik kita akan kembali pada rangkaian berikutnya dengan dengan kita dengan Bapak Denny di Pondok Bambu. Silakan, Pak. Semesta para kawanku. Oke, gambar saya mau tanyakan ini Ustaz disampaikan sama teman saya tentang penyambungan ya. dengan baca Al-Qur'an. Iya. Yang ya. di saya tanyakan begini. ...dia mengkhususkan kenesan orang itu... ...kategori misalnya masuk dalam jus 30 jus... ...salah satu misalnya saya di jus lima gitu. Uh -huh. Nah saya mesti baca semua orang di jus lima... Uh -huh. ...selama berapa hari... ...dan plus ada air-air tertentu. Uh -huh. Nah apakah kita boleh melakukan amalan seperti itu Ustaz... ...untuk penyembuhan? Itu ya. pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dini. Silahkan Ustaz. Ya ketentuan-ketentuan uh, yang seperti itu tidak ada dalilnya. Harus baca jus ini... Sekian hari tertentu, diakhiri dengan ini, itu semua tidak ada dalilnya. Banyak sekarang pikir-pikir yang dikatakan dari Al-Quran, tapi diselenengkan maknanya. Diselenengkan penggunaannya untuk penyembuhan penyakit tertentu, dibaca sekian kali dan seterusnya. Atau ditulis, nanti digantung, atau ditempel di mana misalnya. Kalau kita Al-Quran, tapi ini semua penyimpangan. Tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi SAW. Yang mengkhususkan atau membatasi seperti itu makanya seperti ini tidak perlu diamalkan kita dari sunnah Nabi saw. Baca Al Fatihah, Al Ikhlas, Al Al-Fal'an-Nas tanpa ada ketentuan jumlah tertentu, hari-hari tertentu kita baca <coughs> untuk apa ini kesembuhan penyakit kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut namanya Ash-Sha`fi yang maha penyembuh atau uh, Ar-Rob yang maha menguasai dan mengatur alam semesta itu lebih bermanfaat dan itu jelas-jelas kebaikannya karena disebutkan dalam petunjuk Nabi SAW. Iya. Nah, Ustaz. Mungkin uh, ini merupakan membuka penarahan kita tadi di pagi hari ini Ustaz. Sebagai akhir dari perjumpaan kita, ada yang ingin antum sampaikan untuk para pendengar sebagai kesimpulan, silakan Ustaz. Iya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Wa Baik, kesimpulan dari kajian kita, sebenarnya uh, hendaknya manusia itu banyak berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanannya dan penyandaran dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan semakin dia mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah maka keimanannya akan semakin sempurna Penyandaran dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan juga segala kecukupan, perlindungan dan hidayah bagi hamba hambanya tersebut Demikianlah para pendengar semua, materi yang telah kita dengar dan simak bersama dan juga soal, -soal jawab yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami akan persubungan dengan Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Anda memberikan di pagi hari ini Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz barakallahu Fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.